Hej allihopa! Jag har tänkt göra en video om kvinnor och religion. Jag heter Marcus Henriksson, 23 år och bor i Falun. För närvarande så är jag lärarstudent, men kommer snart att ha tagit min lärarexamen. Vad står det då i de olika böckerna, Koranen, Bibeln och så vidare? Jo, här är några stycken som jag fann väldigt intressanta när jag läste Bibeln. Ni höstruar, underordna er männen så som ni underordnar er Gud. Ett av ett annat. Liksom kvinnorna tiger i de heligas församlingar, skall de också tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, så som också lagen säger. Vill du veta något skall de inte fråga i kyrkan, utan hos sina män där hemma. Tyder en skam för en kvinna att tala i en församling? Ja, det är nog inte många som följer den regeln idag. För om kvinnor skulle tiga i alla kristna församlingar så skulle de inte ha särskilt många kvar. Den här är också ganska intressant. Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig herre över mannen. Utan hon ska leva i stillhet eftersom Adam skapades först och sedan Eva. Ja, då har vi inga kvinnliga lärare kvar heller då, om vi skulle följa den. Ganska intressanta citat, eller hur? Vi fortsätter. Hur ser du eh, ute i judendomen? För som ni vet så följer ju inte kristendomen de där påbuden som jag nämnde tidigare. Utan eh, kristendomen är ganska jämställd när det gäller män och kvinnor. Men är judendomen det? Ja, inte så riktigt. Eh, här är en liten lag, söner före döttrar. Eh, på många sätt kan man se att judendomen prioriterar söner före döttrar. Bland annat om man kollar på ritualer och ceremonier och liknande. Bland annat när en kille föds så blir det en jättestor ceremoni. Medan om en ja, kvinna eller en liten tjej föds, ja, då blir det en väldigt liten ceremoni med bara några få anhöriga. Så det är en väldigt stor skillnad om man kollar på så vis. Men det finns fler skillnader. Det finns väldigt många andra tecken på att kvinnor är underordnade män när det kommer till judendomen. Bland annat så är det väldigt eh, riktigt att få många barn kvinnor inom judendomen som inte får barn anses som väldigt konstiga och dåliga. Men däremot om du har jättemånga barn, då är den jättebra. Men eftersom, om en kvinna får jättemånga barn, så blir det ju automatiskt att hon måste stanna hemma och ta hand om barnen. Sen kan inte skaffa arbete och så vidare. Utan hon blir mer som en hemmafru. Och på så vis så kan man ju säga att hon blir underordnad. Eh, ortodox judiska kvinnor får inte heller vittna Eh, precis som vi hade här under medeltiden tidigare. Det att mannen svarade för henne. Eh, Halakka exkluderar också många kvinnor från ett religiöst liv eftersom de har många mindre påbud än männen. Eh, nästa punkt. Kvinnor tillhör sina män enligt de judiska lagarna. Ja, precis som kvinnor tillhörde männen eh, här i väst under medeltiden och så vidare ända fram till 1800-talet. Så tillhör fortfarande många judiska kvinnor sina män. De får inte heller be tillsammans med männen eftersom det anses vara en synd. Judiska män får inte höra kvinnor sjunga. De får inte heller ha för mycket parfym på sig vilket är lite roligt. Eh, judiska kvinnor får inte vara nära män sju dagar efter sin mens. Nej, det är för att under den här perioden så anses de vara orena. Och kommer de då i kontakt med männen så blir de typ smittade och det, de begår en väldigt stor synd. Så på de här olika visen så kan man se att judiska kvinnor fortfarande är väldigt underordnade männen. Men hur ser det ut om vi kollar på islam som också är en väldigt stor religion? Ja, eh, det står faktiskt, i inte kanske i Koranen men i eh, haditerna, att en kvinna måste lyda sin man. Och det måste hon göra hela tiden. Annars så har han faktiskt rätt att slå henne. Vilket inte kanske är så bra. Det, det är inte alla som gör det, men det finns faktiskt väldigt många som gör det också, tyvärr. Det är också en lag på att kvinnor måste tillfredsställa sin man när han vill, hur han vill. Vilket inte alls kan vara roligt för alla kvinnor. Och jag menar tjejer, jag, de får egentligen inte ens bestämma vem som får komma in i huset utan mannens tillåtelse. Om det är en person som mannen inte tycker om och de inte frågar om lov och bara tar in honom, då begår hon ett jättestort brott och kan straffas för det. Men det finns fler lagar och regler som jag skulle kunna se som diskriminerande. Bland annat så måste alltid kvinnan stå bakom männen i moskén. I många moskéer finns det till och med särskilda kvinnoläktare som liknar faktiskt mer burar eh, bakanför männen. Då. Kvinnor måste ju som du också vet i många fall bära slöja för att de inte ska attrahera männen. Vilket man också kan se som en sorts förtryck. Det finns också väldigt få eh, muslimska politiker. Alltså därför att det anses vara mannens jobb i många av de muslimska länderna som finns. På, I många andra muslimska länder också så skiljer sig eh, utbildningarna åt. På samma sätt som vi hade här i väst förut så går många kvinnor i skolan men de får lära sig helt andra saker än vad männen får. De får lära sig väva, sy, spinna och så vidare. Medan männen liksom får lära sig mer vetenskap och matematik och liknande. Så det finns faktiskt många sätt som även Islam som ni ser diskriminerar på. Så det var allting om religioner och hur de diskriminerar kvinnor på olika sätt och vis. Jag hoppas att det var lärorikt för er. Ha det bra så länge. Hej.